Независимо какво си мислите за войната срещу Украина и дали оправдавате руското нахлуване или не, Чували сте, поне от новините, че в Украина има часове без ток. BBC прогнозира, че през зимата украинците могат да прекарат до 20 часа на ден без електричество или отопление. А руските ракети, освен енергийна инфраструктура, както знаем, удрят жилищни блокове и даже детска болница, като тази в Киев, в която и преди удара и след него животоспасяващи операции, и реанимации се правят с, с помощта на електрически генератори на ток, защото режимът на тока е повсеместен. На фона на тежките удари върху украинските градове, села, детски болници и енергийна инфраструктура от края на март тази година, как е възможно да си представим зелено възстановяване на Украина. Това някакво трудно упражнение по мечтаяне ли ще е и как. Какъв отговор на този въпрос дава международната организация Greenpeace? В последната мисия на Greenpeace в Украина има и българска следа. Добър ден на Христо Панчев, експерт по енергийни въпроси на Greenpeace България. Здравейте. Върнахте се неудавно от Украина. Какво видяхте и защо бяхте там, Христо? Аз се върнах на 8 юли точно... Няколко часа след завръщането ми стана тази атака срещу детската болница. В деня, в който Русия празнува деня на семейството, атакува детски болници в Украина. В Украина зависи от района, но да, има тежък режим на, на тока. Бях в Киев и в Кременчук. Ние от още от първите месеци на войната Greenpeace работи по, по темата «Зелено възстановяване». Още 2.22 започна възстановяването на една болница в район Буча, който всички помним, печално известен с там, масовите издевателства от страна на руснаците. Болницата беше възстановена, тя беше пострадала от шръпнели, беше възстановена по зелен начин, изолациите бяха възстановени прозорците, беше инсулирана термопомпена инсталация за отопление, която драстично намали разходите. Също така соларни панели на покрива, батерии за съхранение. А, само този проект, тя разбира се не е голяма болница, тя е малка амбулатория, но само този проект ясно ни показа пътя какъв е. Тя всъщност има една, един ремонт още 2018-та и разхода за отопление след този ремонт. Този ремонт прави изолации, нали, термоизолации по в стени, прозорците са сменени тогава. Три пъти по повече ще да да са разходите сега, ако не беше направено това нещо. С нашите интервенции още повече по-ефективна стана тази сграда. Не само това, но в дългите дни и нощи на без електричество и без а, отопление. А, сградата продължи да функционира, да приема пациенти и дори се превърна в някакъв своеобразен а, център, за, в който хората се събират е, да си, от общността там да си заредат телефон, да чуят новини. Да. А, така че, да, това е пътя. Ние ни имаме и други такива проекти. Моето а, посещение сега а, беше и по тази линия. Опитваме се бол... детската болница, между другото детска болница в Кременчук. Това е един град с 250 хиляди жители. Област Полтава. Искаме да е соларизираме. Намерили сме едни а... панели. Там си... цялата технология. Тя е втора употреба от Германия, но ползване само 2-3 години. Доста, доста качествена. И намираме това за доста бърз и добър начин за подпомагане, защото, както и вие споменахте, без енергия няма как да функционира болницата, болниците, училищата, детските грани, а без те да функционират, няма как обществото да функционира. На практика, соларните панели могат ли да заменят генераторите на ток, без които пък наистина една, примерно, хирургия не може, както и много други животоспасяващи операции или анимации на пациенти и дали смятате, че това може да се случва и в зимните месеци, тъй като те ще бъдат особено тежки заради ударената украинска инфраструктура. Ами тук вече влизаме в по-големия въпрос, по-голямата тема за зелената трансформация, откъде тръгва, докъде стига. А, в никакъв случай решението не е едно. Една технология не може да е решение. Независимо дали тя е соларна енергия, вятърна енергия и така нататък, а, просто трансформацията от централизирани единични решения към, а, към диверсификации, към много разнообразни децентрализирани решения. Тоест а, това се случва на практика сега в Украина. Може би към обобщението ще ви върна към темата децентрализация и колко е важна тя. А, но а, знам, че другия повод да бъдете в Украина, като Greenpeace, е всъщност ръката Днипро. За да. Украина. Колко важна е тя за енергетиката и защото знае че един от големите язовири беше също неодавно ударен язовир по... А, Каковка, да. А, да, това е другата тема. Ние от месеци работим по една доста обемна визия, която а, разглежда целият басейн на Днипру, което на практика хваща половината от територията на Украина. Там с, темата е огромна. Там е съсредоточена по-голямата част от енергетиката на страната, 80% от ядрените мощности. А, повече, половината от населението живее по градовете в а, този речен басейн. А, нали, реката е култу... с, много свързана с културата, с традициите на страната. А, и а, ние се опитахме така, да обвържим всичко това в, в, в тази визия, защото макар и да изглежда рано, важно е да се говори за, по тези въпроси. Тя дълго време беше символ тази река на а, тежкото индустриално наследство, замърсяване на общо взето всичките проблеми на централизацията във всяко едно отношение, всичките проблеми на а, постсъветските а, държави като, като Украина. Същото и голямата да. водно-електрическа централа на Украина е... Ед... Не само една. Всъщност да. В басейна на Днипро само една централа не, не попада там. Южно-Украин всички останали. А, в, нали, Чернобил, която не работи, но Запорижие, Ривне, Хмелницки, всичко е разчитана вода от а, басейна на Днипро. И всъщност това е... А, нали, ние говорим за войната а, на Русия срещу Украина, но има една друга голяма война, която често подсекава няма и това са климатичните промени. А, война, която взима и жертви на нас огромни щети и а, парадоксално, но много от решенията, които а, са са важни за Украина сега в, в ситуацията на истинска война, са и решения в контекста на климатични промени. Да кажем, ето, ядрената енергетика, тя разчита на охлаждане. Нали? За производство на 1 кВт електричество се емитират 3 кВт а, топлина, която трябва да бъде по някакъв начин разкарана и това се случва в, в, води, в близките водоеми. А, обаче промяната в климата а, означава забавяне на течението на реките, повишаване на температурите, а, ниски нива, което създава проблеми не само в Украина, всъщност Франция дори се наложи миналата година, а, това се случва вече периодично, лято, да спират ядрените централи, които уж нали, по никакъв начин а, не, не спират и са най-сигурното нещо, но не, те спират точно заради проблеми с а, охлаждането. Така че ето, ето един въпрос, който свързва всичко. А, когато пък включим и темата за войната, удареният язовирка, ховка и, и от това повлия на охладителния резервуар на Запорижи. На практика, Запорижи не може да изп... бъде използвана в... по сигурен начин, макар и руснаците постоянно да заплашват, че, че ще... ще го пуснат. И, вероятно има такива планове, но те използват окупираната от тях за, за изнудване, не само на Украина, но и на цяла Европа. Нека да не забравяме, че Запорижие се намира на 630 км от българската граница. Тоест, на практика, ние освен война срещу суверенна Украина, виждаме и нещо като война срещу реката. Реката Днипро, която е много ключова част от а, екосистемата и от енергийната система на Украина? Да, може да се каже. Може да се каже. Там, там се сблъскват много проблеми, пак казвам. А, това, това е а, в, някакъв, в някакъв смисъл а, Военна, военна зона. Реално е някаква граница на военни действия на места там се. На места се... има значение от кой бряг си? Дали си от Левия или от десния бряг, защото единият е окупиран вече от руската армия. Да, например,то за Порижие използват централата за военна база, от която обстрелват съседния. градове, градовени Копол, Днипроев подново се сир... града, нали, под много сериозни атаки. И, и то говорим за жилищни сгради, тип, типично за руската армия. Тоест, Вие това го видяхте на практика? Аз не бях в, за, за, в областта Запорижа. Аз бях в Полтава и в Киев. Това, което видях аз, постоянното прекъсване на електричеството. Аз не знам а, как, как хората успяват да си вършат работата. Общо взето в един момент а, по улиците започва един а, Шум, всеки, който е могъл, си извадил генератор, пуснате, бучи и така функционират завед... заведения, магазини. Живота продължава, хората. хората... Успях дори да се усмихват в тази ситуация, то просто няма друг начин. Ти трябва да продължиш да грееш напред. Но е факт, че това, което се случва срещу Украина, но е издевателство не е само към нали, тази държава, а към целия демократичен свят, към който ни е принадлежим. Сега, на практика, Greenpeace, и вие самия, работите по теми като зелено възстановяване, ядра на безопасност, възобновяема енергия и дори градско планиране в Украина. И най-нор акция. Сигурна съм в нашите слушатели също. е, Възможно ли е всичко това да се планира едно зелено възстановяване на Украина по време на тези продължаващи военни удари, по време на война? Да, винаги получавам този въпрос и колкото повече човек е запознат, толкова по си задава други въпрос. Възможно ли е да не се а, няма как. Това, е, това е, Разберете, това е една държава като, като България. Тя функционира, хора живеят там, живота продължава. Аз не си представям вариант, в който изчакваме руснаците да си унищожат всичко и чак тогава се замислиме за възстановяване. Не. Тя наистина когато нещо удареното, веднага започва работа по възстановяването, за да може живота да продължава. Няма, няма друг начин и всъщност изхода от, от това, защото войната, нека да напомним, тя на първо място започна като енергийна. Започна и срещу България с всички тези спирания на газу, газа, изнудването с цените на, срещу Европа. Това е на първо място енергийна война. А, в, в, в, в този контекст няма друго решение, освен зеленото възстановяване. Зеленото възстановяване означава децентрализация и енергийна независимост. Тоест, колкото се може повече а, крайния потребител да е и производител на енергията, която потребява. Да. По общини, по а, жилищни сгради, институции да, ние... или даже семейства. Ние сметнахме болниците, училищата и детските градини, само покривите им могат да произведат 2,6 пъти повече а, енергия соларна, отколкото Каховка ВЕЦ произвеждаше преди да бъде унищожен а, за година. Тоест потенциал е огромен. Тук говорим само за тези три типа социална инфраструктура. А, тук обаче веднага въглишното лоби би казало да, обаче ако няма слънце, ако е зима, ако е мрак. Не, това са глупости, защото пак казвам никой не казва само слънце. А, вятърната енергия кога, когато имаш диверсификация, те се взаимобалансират. А, Украина стана първата страна в света, в, в която беше построен вятрен парк в, а, с, с контекста на война. 311 мисля, че а, мегавата капацитет, което не е никак малко. А, но, но има едно друго нещо, което което често остава скрито и то е изключително важно и за България това е енергийната ефективност. Ние, ние също сме страна с соц минало. Сградите, строени преди 90-те, са изключително не енергийно неефективни. Не и между другото, Украина парадокс... това малко хора го знаят, но тя е изключително енергоемка економика. Т.е. за производство на единица от БВП-то на страната е необходимо много повече енергия, отколкото да кажем, Полша, Германия и така нататък. Също по този показател, тя е 18-та в света, заедно с страни като Иран, Ковейт, Русия, нали, такива. Две са причините за това: индустрията и жилищния сектор. Индустрията е ясна там. Там поле за модернизация има, но жилищният сектор е а, точно това. Там се губи ужасно много енергия и затопление. Същото е в България. Тоест, когато а, от една страна говорим за нови източници на енергия, обаче от друга страна и по-важно е въпрос е как да намалим а, разхода. И потенциал за това е огромен. Само от а, наш модел в Кременчук, един малък квартал там, който изследвахме, 82% могат да бъдат намалени разходите, енергийните. Това включва и електричество, и отопление. С съответните мерки за термоизолация, плюс някакво по-модерно отопление на базата на, на, на такива топофикация, базиране на темопомпените системи, неща, които вече се случват на много места по света. И сега последно да попитам, като имаме предвид а, а, разгорещените спорове у нас, когато става дума за енергетика, цената на тока, битката да се запазят въглищните централи и. А, още повече да се увеличава производството на атомната електроцентрала Козлодои, 7 8-ми блок. Какви са пулките за България от това, което се случва с енергетиката на Украина, една страна странава война? Има ли изобщо какво да научим от това, което става там? Отвъд разрухата, защото вие добре го казахте, всичко, което е разрушено, се възстановява. Възстановява се обаче по начин, който няма да бъде толкова енергоемък, колкото това, което е било преди. Това е идеята. Но ето, централизираната енергетика, една атака е достатъчна. Всъщност, март при, когато миналият път бях там, това бяха най-сериозните атаки това ми посещение беше доста по-спокойно. Но тогава Трипилска теца, който е 1800 МВт, това е почти колкото ацко злодуй, беше ударена и вече няма как да се използва. Ам, Запорижие не работи от септември 2022. Тоест всички тези централизирани системи, които се смятаха за, за нали, гръбнака на енергетиката, точно в този момент не работят обратно. Тези, които са децентрализирани, малките, а, малките инсталации а, които са разпръзнати навсякъде, те, те, те функционират. А, що се отнася до, до България? Да, тук споменах вече за проблема с охлаждането. Той е проблем. И за то ми във Франция е проблем. Нали? Няма как и тук да не се получи. А, Важно е, а, важно е да се каже също а, огромният проблем с ядрената енергетика. Каяме цената. Нали, аз, до днес не мога да разбера как така на нас ни се обещава а, два американски реактора на цена 14 милиарда, при положение, че последната централа, построена в Штатите, с същата технология, влезе 35 милиарда. И това, това просто е нонсенс. А, и, и тук а, идва въпросът на нали, какво друго би могло да се направи с тези пари много повече, може да се зададе една децентрализирана система, която, на която може да се разчита, която а, демократизира, която а, дава м засилва всъщност местните общности, общините, дава им независимост и най-важното дава независимост на страна, защото ние забравяме, че ядрената енергетика, да кажем, все пак разчита на вносно гориво. Ние не си правим сами ядреното гориво. Не само това, ние разчитаме и да ни го взимат отпадъка после, който не се взима всъщност от 2022. Това са тонове, тонове ядрен, ядрен отпадък, който всичките опологети на АЕЦ 7 и 8 не е зле да, нали, да, да посочат Една община и да кажат, ние избрахме вашата община да си складираме там ядренто, а, ядрен отпадък. Това не се е говори. Що се отнася до въглишната, виждаме какво става с горещините и с а, ще видим септември на защото след толкова а, сериозен тер тер термонатиск върху всички водни басейни, нали, океани, морета, това означава огромно количество изпарения, което ще трябва в един момент да се излее върху нас. Това са климатичните промени. А, ние често забравяме, че когато говорим за зелени изделки и за всякакви други а, опити да се, да се случи зелената трансформация, всичко тръгва от проблема с климатичните промени. Климатични промени ще ни излезат много по-скъпо, ако продължаваме да се правим на ударени, да, да си говорим за въглищата като нещо, което а, нали, трябва да му се дадат още няколко десетилетия. Не, въглищната индустрия е крайно време да, да отиде в миналото, както едно време, нали, тя сменя конските впрягове, нали? Времето върви напред, не назад. Знаем, че това е наистина тезата на Greenpeace, зад която стоят и множество изследвания, и множество аргументи. А, аз мисля, че нямаме възможност сега да влизаме в спор за и против ядрената енергетика или пък детайлите за АЕЦ, но пък на, да кажеш, на вас е... да участвате в един подобен дебат, защото има и друга гледна точка към ядрената енергия. Да, но... да, разбира се. По отношение на климата обаче и за фусилните горева, това не е позиция на Greenpeace. Това е позиция на Организацията на Обединените нации. Това е, има глобален консенсус. И на научната общност. И на научната Също общност има научен на консенсус място. в това поле. Много ви благодаря Христо Панчев, експерт по енергийни въпроси на Greenpeace, България, който се завръща от второ поредно пътуване мисия на Greenpeace в Украина, защото, колкото и да е парадоксално, в условията на война Украина, мисли и работи за зеленото възстановяване на ударената и енергетика.